שובו אל אדוני, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, וישוב אל הפליטה, הנשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם, אשר מעלו בה' אלוהי אבותיכם, ויתנם לשמה כאשר אתם רואים. עתה אל תקשו ערפכם כאבותיכם, תנו יד לאדוני, ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם, ועבדו.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 ויקומו, ויסירו את המזבחות אשר בירושלים, ואת כל המקטרות הסירו, וישליכו לנחל קדרון. וישחטו הפסח, בארבע עשר לחודש השני, והכהנים והלוויים נחלמו ויתקדשו. ויביאו עולות בית אדוני, ויעמדו על עומדם כמשפטם, כתורת משה, איש האלוהים. הכהנים זורקים את הדם מיד הלוויים.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 ויקומו הכהנים הרוויים, ויברכו את העם, ויישמע בקולם, ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים.